Vull a Montserrat, desperta el barri a cop l'escombra, tot cantant, les primeres canciades, sobre el peixugues per tallar. Darrere vidre enterrat, el que patés segur que no era per, Tres alumnas de 17 Yo soy Lector, futuro futbolista. Lector, no seas, ya comencé. ¿Ves ¿Qué habebasa? ¿Eh? ¿Qué es lo qué? Que no armes hay... que no balantan. Que no hales delante del micro. Eso es lo que nos pasa. the do i know my name is it doing? Hola, bon dia Perdoneu els problemes tècnics Bon dia, perdoneu els problemes tècnics Som tres alumnes de 6B Jo soc l'Hèctor futur futbolista del Fútbol Club Barcelona i m'acompanyen dues noies l'Anna, futura mestra de primària de l'escola Primavera i l'Aluz, futura veterinària especialitzada en cirurgia canina, és a dir, en gossos. Bon dia a tothom! Ara us parlarem del menú del menyador, que han preparat amb molt de carinyo les nostres cuineres. Avui dimecres tenim de primer llanties estofades amb patata i verdures. De segon, pita gai dindi a benvenida i per acabar, fruita del temps. Se'm fa la boca aigua! Bon dia, sóc la Luz i avui parlaré dels aniversaris. Els afortunats d'aquesta setmana són la Carla Escobedo, de cinquè la Nayara Masdeu, de primer, el Darius Ruiz, de cinquè A, i la Emma López, de P4. Moltes felicitats i que tingueu un bon dia. Que som i la música! Fantàstic, ara toca parlar del temps. De fet, avui quan venia cap a l'escola he vist que el cel està molt, està molt net. Però abrigueu-vos, que fa fred. Avui si sé no té un gran dia. Et diré el que penso de veritat. Vindran les infermeres a les 10 i mitja amb unes agulles i ens punxarem a tothom. No tindrem escapatòria. Ahora si els deixen sense classe una estoneta. Ui! Perdó, estava pensant en el meu balde, volia dir que tot anirà molt bé. Sí, sí, sí, sí, segur. Per cert, no busqueu els alumnes de segon, que van d'excursió, a veure els nusos d'esquadra. Quina sort! I ara, jo contigo, tu conmigo, la secció musical està a punt de començar. Aquesta setmana escoltarem la cançó de Reactus Brothers, que van composar el tema auxiliat melody. Què dius? Com es diu la cançó? Crec que volia dir un chalet melody. Doncs pues això, el mateix que he dit jo, mare meva, estiu sort, eh? Molt bé, seguim, ara li toca... No, on vas? Ara no hi ha més accions. Ens hem d'acomiadar. Fins aquí ha arribat al nostre programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i que passeu un bon dia. Si vols un futur de primera, escolta Ràdio Primavera.